Ран усе зрозумів. Він гейкнув на свого коня і помчав у степ на зустріч сонцю. Кінь, знуджений повільною ходою поряд із возами, повними добра, яким люди БК заплатили Ранові за військовий захист, радісно дав волю застояним м'язам. Ран, попри біль в очах, дивився на сонце, Тобто на сонце і голосно дякував йому за можливість зазнати щастя ще за земного життя. Отямився він тоді, коли відчув, що його ноги, якими він стискав боки коня, мокрі, а кінь увесь у піні. Ран зупинився, сплигнув з коня, пустив його пасти, а сам роззернувся, куди це його занесло. Ба! Та це досить гарна місцина. Тут закінчується ліс і розпочинається степ, а розділяє їх річечка з джерельно чистою водою, по обидва береги якої розкинулися тихі долини із зеленою травою. Це одразу оцінив ранів кінь і захоплено взявся до паші. Ран уважно оглянув місцину, зауважив, що в лісі, судячи з посліду, повно різної дичини. Річка кишить рибою, а над степом хмари птаства. І збагнув, що це не просто гарне, а таке прекрасне місце. Він став посеред майданчика, ретельно випасеного його конем, і уявив собі, що тут стоїть новенька двоповерхова хата. А в ній живе він, ран, невожній який, а просто вільний чоловік. Живе з молодою дружиною і п'ятьма-сімома гарненькими, здоровими, веселими діточками. А оскільки його дружину звуть Ледою, то й це селище іменується Ледгородом. Ран вийняв зі шкіряного мішка свого одного є, вкопав його в землю, скропив кров'ю з надрізаного пальця і возніс подяку за нову землю. Потім попросив одного є дати йому знак переселяти сюди Рангород чи заснувати в Ледгороді нову людність. Один є, звичкою промовчав, а Ран постановив, що так воно видно буде. Ран подивився, як рухається сонце, вирахував, де знаходиться він та де має бути його військо, і з жалем покинув Ледгород. Своїх він наздогнав уже надвечір, саме тоді, коли стривожені Леда і Ула – Почали вимагати від Лока послати кінних на пошуки вождя. Ран повернувся іншою людиною. З усього війська це завважили лише Леда та дещо запідозрила Ула. Після вечері Леда промовисто поглянула на Рана. Взяла вовняне сіро-чорне покривало і пішла до плакучих верб що схиляли віти над плесом дикого ставка. Ран дивився їй услід слід і непорушно стояв, як заціпенілий. «Та йди вже!» – легенько торкнула його за плече ула і підбадьорливо посміхнулася. Ран, переповнений радістю, схопив улу в обійми, поцілував в обидві щоки і побіг до ставка. Він розгорнув вербове гілля, що опускалося аж до землі, і в світлі місяця побачив Леду. Вона лежала на покривалі гола. Іран власними очима побачив, як може мерехтливо сяяти жіноче тіло. Він увійшов у цю вербову хатку, опустився на колішки біля Леди, поцілував її у передпліччя і набрав у груди повітря, щоб почати говорити. Він хотів був розповісти Леді про дві речі, про свою любов до неї і про Ледгород. Якби Ран розповів усе, що надумав, то йому якраз вистачило б цілої ночі. Та Леда не дала вимовити й слова. Вона затулила його рот, долонею і заплющила очі. Вранці Ула дала вказівку обозним постелити вождеві і Леді на одному з возів, нібито вони прихворіли, а насправді, щоб виспалися. Але Ран і Леда спати не хотіли. Навпаки, їм забаглося верхової прогулянки. Ран наказав військові рухатися по волі з частими привалами, а сам – узявши запасних коней, поїхав у зворотний бік показувати Леді майбутнє селище її імені. Ось тут Ледо тупцював Ран на майданчику, випасеному його конем учора, буде наш дім. Сонце припікало, коні паслися, Ран і Леда у траві кохалися, вода текла, Життя тривало. Коли ран із ледою щасливі, як птахи небесні, наздогнали своє військо, ранові було дано зрозуміти, що за все у цьому світі доводиться платити, а за особисте щастя – ціну особливо високу. Ула лежала непритомна. Біля неї схилилися жінки, які вливали їй у рот якийсь напій. Що сталося? вигукнув Ран. Лок мовчки кивнув на гінця з Рангорода, який стояв, притулившись до коня, і тремтів зі страху. Гонець із поганою звісткою, пояснив Лок, боїться смерті? Скажи йому, хай не боїться, його не вб'ють. Нехай заспокоїться і буде готовий мені розповісти все, що сталося. Сказав Ран і підійшов до Ули. Леда теж схилилася над нею і поклала її голову собі на коліна. «Жива?» – запитав Ран. «Жива, лише зомліла». «Ти знаєш, що робити, Ледо?» «Знаю, Ране. Йди до гінця». Доки ран здолав відстаню кілька кроків від непритомної ули до тремтячого гінця, він хоча й миттєво, проте багато чого передумав.